Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék. És a csillag éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőtt hitét. és akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Jó reggelt kívánok! Ma 2022. február 23-a szerda van, Mai nappal még együtt 40 nap van hátra választásokig választás, amíg 2 lesz reggel, 7 óra, nagyjából a fél kilenc környékén fogom felhívni. De a Kristófim addig lesz miről beszélgetnünk. Én végül is úgy döntöttem, hogy szabad utat engedek az érzelmeimnek, és szabad utat engedek a gondolataimnak. Arra fogom önöket kérni, hogy lehetőség szerint arra reagáljanak, amire elhangzik majd. Nem számítok és nem várok együttérzésre, egyetértésre, de azokat a gondolatokat, amelyek megfogalmazódtak bennem, amelyek ma érvényesek, és fogalmam sincs, hogy holnap még érvényesek lesznek-e, azokat szeretném megosztani önökkel. Ma tehát 2022. február 23-a szerda van, egy percumva lesz reggel 7 óra, még esik az eső, de itt Békásmegyeren már lehetett látni Pest felől, hogy kitekint a nap. Talán a nap fog győzni, és nem fog esni, és aki fodrásztól távozik, az nem fog megázni. Nincs nagyon hideg, de nagyon meleg sincs. Nagyjából négy fok van jelen pillanatban, ahol esik az eső, ott csúsznak az utak. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell. a János és az ő követőinek a netezőknek, 14 éven oliaknak nem felett csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy igazi jelentés lesz az árvózkosárból, annak összes vonzatával, a tévedés maximális és minimális kockázatok között. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hát valahogy így és akkor következzenek a műsor legmegnyugtatóbb pillanatai beleért, vagy fél kilenc után szintén nem fogom borzolni a kedélyeket. Hogy ne lehessen azt mondani, hogy az indulat az rossz tanácsadó. Máskor, ilyenkor már rég belekeztem és a hajam is égnekelt. a maradék, bár akkor még több volt. Az elkövetkezendő közel 6 percben kell üzemi hőmérsékletre emelkedni, ki fog derülni, hogy sikerül-e vagy sem. Jó reggelt. Vagyok, jó reggelt. Jó Tessék. vagyok, Jó Mit hallottunk az előbb? Erik Szatit. Csodálatos volt. De nekem nagyon betalált. Nem csodálom, nincs egyedül. Egy vérből valók vagyunk. Egy vérből való.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 Töled úgy félek, hogy elrontott te már magyar szavazó, tőled úgy félek, hogy elrohontott te, már ha magyar szavazó, Vajon mit hoz majd az a fénytelin nap, minő népünk majd szint val, mint villám, Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fénybe De bele a russz, medve mancsak. És a fuldokló európai kéznet, végleges végeges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem hajlik-e merre a marra, Pedig több vas éne, tűz a lopó, Ha már védtelen nép, aki tartja.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 Ezt még elrakom. Sokszor megkérdezik, hogy az ember kivel van. Tőlem is meg szokták kérdezni. Sőt, gyanúsítgatások hangzanak el, hogy függetlenül, hogy én mit állítok, valójában mással tartok. Vannak fontos és vannak fontos talan dolgok, amelyekben ez a kérdés felvetődik, az ukrán-orosz visszájt illetően ez most éppen nem tűnik lényegtelennek. Magyarország az elmúlt időben meglehetősen elköteleződött Oroszország mellett, Putyin orosz elnök és a magyar miniszterelnök Orbán Viktor találkozásainak számából van, aki következtetéseket von le, van, aki nem, van, aki Magyarország viszonyulását tekintve Oroszországhoz azt latolgatja, hogy vajon mi közelebb állunk-e Oroszországhoz, miközben nem vagyunk vele határosak, mint hogy befolyásolja a, a hétköznapi praktikus és elvi politizálásunkat, így, mint ország, ezért beszélek többek első szemében, részint a NATO-t, részint pedig az Európai Uniót tekintve. Kovács Zoltán aki a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, e is posztolt a Facebookon. Három bejegyzését fogom idézni, innentől kezdve nem árt, ha a téma befolyásolja önöket, de másodperceken belül négy-öt, sőt az is lehet, hogy hat téma lesz asztalom. Február 21-e. Az International Press Institute újságérőnek adott interjúmban a már jól ismert a magyar média állítólagos, kedvezőtlen állapotával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnom. Azt már az elejé leszögeztem, hogy független média nem létezik. Minden egyes munkáját meghatározzák ideológiai irányoltságok és a tulajdonosi viszonyok. Lassan 12 éve nézzük, hogy hogyan használják a médiát fegyverként a magyar kormány ellen. Függetlenként állítják be magukat, de jól tudjuk, hogy politikai alapon működnek. A médiapluralitás Magyarországon érvényesül Európában az egyik legnagyobb mértékben, hiszen azonos irányban működnek jobb és baloldali konzervatív és liberális orgánumok, így Kovács Zoltán február 21-én. Az újságírók kitiltására, zaklatására, illegális megfigyelésére, rádiók elhallgattatására és a sajtószabadság megszüntetésére vonatkozó kritikák pedig alaptalanok és politikai elfogultságot tükröző hazugságok. Tegnapi bejegyzés. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt Volodymyr Zelenszkij ukrán államfővel az orosz-ukrán konfliktusról. Tájékoztatta az elnököt arról, hogy Magyarország a koordinált európai válaszcselekvés részeseként támogatni fogja a helyzet rendezésére irányuló közös uniós erőfeszítéseket. Orbán Viktor a tárgyalás során biztosította Volodymyr Zelenszkijt arról, hogy Magyarország az eddigiekhez hasonlóan ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. Majd három órával később. Nincs új a nap alatt. A The Guardian és más hírportálok most azt az álhírt terjesztik, hogy Magyarország megvétózna az Ukrajnával kapcsolatos közös EU-s állásfoglalást. Orbán Viktor miniszterelnök már korábban kijelentette, hogy hazánk részese a közös Európai Uniós álláspontnak, és jelleg is folyamatos a magas szintű, intenzív párbeszéd Budapest és Brüsszel között. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szintén Twitter üzenetben jelezte, még egyszer, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szintén Twitter üzenetben jelezte, hogy folyamatos telefonbeszélgetéseket folyt partnereivel, és Orbán Viktorral is egyetértenek abban, hogy közös erőfeszítéseket kell tenni a helyzet békés rendezése érdekében. Első téma. A one, two, a one, two, three, Második téma, ne keressenek összefüggéseket. Rémhírterjesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Illelmezés-Egészségügyi Intézet a Budapesti Rendőrfőkapitányságon közölt az intézet 2022. január 31-e. A dátum ma 2022. február 23-a szerda van.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 Megfelelő klinikai evidenciákon és irodalmi adatokon alapulva a favivíra bírható gyógyszerek alkalmasak arra, hogy a COVID-19 megbetegedésben segítsék a vírus terjedésének megakadályozását, ezáltal lehetővé téve a betegség súlyosbodárásának megakadályozását és elősegítve a betegek mihamarabbi gyógyulását 2022. január 31-e. Tájékoztatás az Akadémia elnöke által a Fabifira vír koronavírus elleni alkalmazásának tudományos alapjaival és a tudományos vita fontosságával kapcsolatban kezdeményezett megbeszélésről 2022. február 15-én. Részletek! Az akadémia mindenképpen elkerülendőnek tartja, hogy hatósági eljárás induljon tudósoknak a sajtóban válasz szakmai véleménye miatt. Majd később. Egy tudósokat is érintő hatósági eljárás súlyos precedens volna, amely a személyes politikai meggyőződéstől függetlenül nagyon rossz hatással lenne a tudományos közösség tagjaira. Majd később. Mindezek alapján a részvevők egyetértettek abban, hogy az akadémia elnöke nyilvános tájékoztatást a megbeszélés eredményéről az MTA hivatalos hollapján. Abban is egyetértés született, hogy az MTA elnöke levélben tájékoztassa az úgyi és az emi vezetőit a konszenzus tartalmáról. Ebben nyilvánítsa ki, hogy a tudósok illetően a és az akadémia alapelveivel ellentétes és ezért számára elfogadhatatlan Budapest 2022 február 15-én Frany Tamás, Kosszolányi György, Erdei Anna, Ádám Verén Kovács Elgábor, Makarabé Gábor, Keserű György Miklós, Sótonyi Péter, Sarkadi Balázs, Ferenci Tamás és Óber Frank Ferenc. Sarkadi Balázs vendége volt a Kéfei Ancsinak, akitől megkérdezte majd, hogy mit szeretne, és azt mondta, szerintem több, mint egy hete, hogy azt szeretné, hogyha az ogyei visszavonná a feljelentést. Nos, az ugye nem vonta vissza a feljelentést. Főigazgató titkárság kukac Tisztelt, akit illet, telefonon egyelőre nem elérhetőek, költöznek. Fiala János vagyok per kejfejjelentsi per 168.hu a Sarkadi Balázsal készült interjú látható-olvasható a vonatkozó lapon, ha a beszélgetés híre még nem ért el önökhöz. Ebben a professzor társalkotója az MTA legutóbbi megszólalásának, Favi Piravir rágalmazás ügyben arra szólította fel az ogyéit, hogy vonja vissza a feljelentését. Addig keresem önöket, amíg nem bocsájtanak rendelkezésre valakit, leginkább a főigazgatóra beszélnék, aki érdemben válaszol. Fiaja János és telefonszám. Ezt 2022. február 18-án 13 óra perckor küldtem el, ma megismételtem, egyelőre nem érkezett választ. Ma 2022. február 23-a szerda van, a pontos idő 7 óra 22 perc. Fontos, fontos talán. Melyik oldalon állok? És önök? núlom 1 212 42 vagyok túl, egyetlen reakció sem, talán most. Jó Jó A múlt hét pincekén én nyögögtem, mert nem találtam a szavakat, részben felhangosítottam hülyemód, nem, elfejtettem lealkítani részben, azért ürögtem, mert senki nem vette a fáradtságot, úgymond a jogvédők részéről, és ez időzőjelben önnek is szól, némi kioktatástól, ezt kérem tenni. Nem von, hagyja vissza bármilyen tisznóság, a, úgy a feljelentést közvádas. Nem lehet iszronni. A rendőrség, rendőrség megteheti, hogy vagy a nyomozó De elállhat. Sár, hogy, nem, nem állhat. -e. állhat -e. Oké, okay, rendben a, a, van, akkor azt írja, hogy bocsánatot kér és tévedett. Bármilyen. Nem. Ezt megteheti attól függetlenül a rendőrségnek, ügyészségnek. Én, a... a... én ezt értem, de ő most jogászkodni akar, miközben én moralizálok? Nem, nem. Moralizálva de... jogászkodok akkor nem moralizálva jogászkodjon, mert ha moralizálva jogászkodik, akkor fideszes. Nem. De. És el is jutunk itt már Iványi Gáborhoz. Meghívta az egyenes beszélt Horváth Lóránt ügyvédet, akit addig, amíg hallgatni tudtam, gyakorlatilag arról beszélt, hogy az eljárás, ami mindenki fel van áborodva, teljesen jogszerű. Az ügyvéd hajlandó volt olyan kérdésben is megnyilvánulni, ami egyébként Nem jogi kérdés, nevezetesen az, idéző, idé, az időzítése a házkutatásnak. de hát Istenem, horvát Lóránt erre is képes. Köszönöm. Előbb megszakadt a Elköszöntem öntől igen. De mit tud még azon kívül mondani? Valójában mivel vádolják, mivel vádoljuk a Fideszt? Azzal vádolják, azzal vádoljuk, hogy olyan jogi keretet teremt, amelyben a cselekedetei legálisak, törvényileg nem kikezdhetőek, morálisan azonban kikezdhetőek. A kérdés az, hogy a moralitásunk hogy van. Oké. Nem lehet visszavonni egy feljelentést. Ebben lehet, hogy tévedtem. A kérdés az, hogyha egyébként Sarkadi Balázs, aki a biológiához ért, azt akarja, hogy vonja vissza a és ehhez társul János, aki jogi egyetemet végzett tehát a tévedése sokkal nagyobb, mint a professzori, akkor lehet-e tudni, hogy valójában a Magyar Tudományos Akadémia Sarkadi Balázs mit akar elérni? Tudjuk. Ezügyben megszólalt az Ogyé? Nem. Ez Ezügyben megszólalt a kormány? Nem. Ezügyben megszólalt az Emmi? Nem. A Magyar Tudományos Akadémia, ha tetszik, kivár. Ha tetszik, vár. A kivár és a vár között óriási a különbség. Tűrhetetlen, megbocsájthatatlan, COVID idején, COVID időtől függetlenül, de maradjunk abban, hogy COVID idején, veszélyhelyzetben, hogy tudósokat azért állítsanak pellengére, mert a véleményüket hangoztatják. Ráadásul nem teszik hozzá, amit Fiala János megtesz, de talán azért, mert ők tudósok fiala pedig nem az, hogy a tévedés kockázatával a tudományos vitát betiltani, és azt penalizálni, az Isten ellen való vétek. Nem jogi kategória. Ne vonják vissza a feljelentést. Mondja le a főigazgató. Vagy kérjen elnézést. Vagy álljon a fiala rendelkezésére, és magyarázza meg a bizonyítványt. 061-712-42 Ebben a témakörben jogászkodva moralizál az úgyi álláspontját képviseli. 061 Tanácsot kértem Hon Gábortól, hogy hogyan legyek engedékeny. Ő elmondta, ma reggel nem leszek engedékeny. Ma reggel nem vagyok engedékeny. Megpróbáltam, nem sikerült. Mondom előre. Holnap majd újra megpróbálom. Mindenki Magyarország mozgalma. Róna Péter az ellenzéki szövetség államfőjelöltje. Köszönöm, kívánok! Hát tudom ennek mondani, amit tegnap egy más témában professzionálisan manipulál az atv Már Figyeljen, erre, erre térjünk vissza azt követően, amiről most beszéltünk. Jó, szeretnék önnek olyan részleteket mutatni, amúttan kérem, hogy hívjon vissza. Oké, okay, rendben. Köszönöm. Mindenki Magyarország mozgalom, Róna Péter az ellenzéki szövetség államfőjelöltje. Az egységben Magyarországi pártja a 79 éves jogász, közgazdász Róna Pétert jelöli Áder János utódjára. A felkérésünket Róna Péter az Oxford Egyetem Blackfriars Hall tanára elfogadta. Facebook bejegyzésében keményen bírálja Róna Pétert, a volt jegybank elnök. Keményebb a Facebook oldalán Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke Róna Pétert, miután az ellenzéki szövetség bejelentette, hogy őt jelöli köztársasági elnöknek. A külvizsgáló célját sokszor megvádolják azzal, hogy szinte bármilyen mérleget aláírnak és szemet hújnak ügyfelei kisebb-nagyobb biztonságai fölött,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 Békesi László pénzügyminiszter is egyetértett vele, és azt állította, hogy Róna egy ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura. Elnézést, csak közben zenei szerkeztek. Az MMB volt alelnök a miniszterelnök jelöltnek és az ellenzéki pártok gazdaságpolitikai szakpolitikusainak írott levelében jelentette be e hét hétfőn, illetőleg múlt hét hétfőn ATV értesülés, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában, ezt azonban nem akarta a nyilvánosságban közölni, mert attól tartott, ártott volna az ellenzéki kampánynak. Egyszerűen nem fogok ráérni fogalmazott levelében Király Julia február 19-én. Kuntzut gazembernek nevezte Róna Pétert. Az ATV-nek megnyilvánult az ellenzék miniszterelnök jelöltje, Márk Izai Péter február 20-a február 23-a szerda van. Márk Izai Péter gazdasági tanácsadója levélben jelentette be hétfőn, hogy a továbbiakban nem vállal nyilván a szereplést az ellenzéki kampányban. Márkizai nem látta a levelet, Király Júlia, csak annyit mondott, hogy ebben az ügyben nem kíván megnyilvánulni ez a szerepet természetesen egyáltalán nem érinti továbbra is jó az árnyék kormánynak a gazdasági területért felelős koordinátora. Nem láttam sajnos, de beszélni beszéltem vele, mármint, hogy nem látta a levelet, amikor értesültem elő a revéről, és ma éppen a mai napon megbeszéltem ezt vele. természetesen, nyilván a szakmai különbségek vannak természetesen, ez sok minden máshogy ítélnek, de az ellenzéken belül azért előfordul. Úgy csak a nyilvánosságot nem szeretné ezzel a konfliktussal és ezért mondta azt, hogy ebben a kérdésben ő hátréblép, ez nem érinti a gazdasági koordinátori szerepét, szögezte le az ellenzék miniszterelnök jelöltje február 20 án február 22-e, tegnap Király Júlia arról értesítette Márkizai Pétert, hogy mégis vállal nyilvános szerepléseket. Az atv.hu atv.hu atv híradó atv.hu atv atv atv atv több forrásból úgy értesült, hogy Király Júlia az MNB volt alelnöke Márkizai Péter elnyék kormányának gazdaságpolitikáért felelős koordinátora vasárnap délután arról értesítette az ellenzék miniszterelnök jelöltét és az ellenzéki pártok gazdaságpolitikai döntéshozóit, hogy ahogy fogalmazott hirtelen felindulás. Róna Péterről írt múlt hétfői levelében foglaltakkal szemben mégis vállal nyilvános a szerepléseket a kampányban. Információink szerint egy ilyen szereplésre a következő napokban sor is kerülhet. Egységben Magyarországért sajtóreggeli meghívó ma hosszú idő után találkozom Király Julival. Kedves kolléga, tiszteletel meghívom az egységben Magyarországi és sajtó reggeliére, melynek keretében bemutatkoznak a következő szakpolitikai kabinetvezetők. Ma Szél Bernadett, Zöld és Klimapolitika közlekedés, Bot Péter Ákos, gazdaság gazdaságköltségvetés adó, Bolyár Gábor gazdaságköltségvetés adó, Kanász Nagy és szociális esélyegyelőség, Stejmec Ádám sport, Stummer János nemzetbiztonság, Z. Daniel Dániel lakhatás, család, így február 20-án 14 óra 45 perckor. Ezt egészítették itt tegnap. Kedves kollega! A holnapi sajtóreggelén, azaz ma, Király Júlia gazdaságért felelős szakpolitikai kabinetvezető is jelen lesz. Üdvözlettel, egységben Magyarországért sajtósztály. Valaki elmondaná, hogy ezzel mi a frászkunyhót kezdjünk? Szakmailag ez kikezdhető? Nem. Morálisan ez hogy van? De tényleg? A tizedes és a többiekben. Azt mondja Sinkovics Imre, hogy itt vannak a németek illetőleg talán Major Tamás mondja azt, hogy itt vannak a németek, tévedtem, nem az oroszok, aztán azt mondja, hogy itt vannak az oroszok, nem a németek. Lehet, hogy rossz a hasonlat. Hosszú idő után Király Juliának a szemébe nézve talán meg kéne kérdeznem, hogy miközben a szakpolitikai hozzát és hovatartozását semmilyen vonatkozásban nem tudom elvitatni. De a Róna Péterhez való viszonyulása, a nyilvánosságtól való elvonulása és a nyilvánosságba való visszatérését azt én ne úgy értékeljem és érzékeljem, és akkor még kapcsolatban voltunk, mint amit annak idején megmagyaráztak: hogyha valaki előveszi a mirelitet, felmelegíti, majd visszarakja a mirelitnek és megint fele felmelegíti, annak a konzisztenciája olyan kásás lesz, hogy ehetetlenné válik. Megmarad csirkepölköltnek, csirkepölkölt marad, csak ehetetlenné válik. Megkérdezzem? És megkérdezzem tőle azt, hogy lehet-e egy szakmapolitikai kérdést úgy vállalni, hogy közben a morális alap, hétfőről kedre, kedvől szerdára, szerdára csütörtökre, csütörtökről péntekre, atv.hu, atv híradó, atv.hu, atv híradó napról napra változik. Miközben ő nem szólal meg. Csak különböző utalásokat és megjegyzéseket tesz, és hirtelen felháborotásból. Fontos? Fontostalan? És fontos fontos ne az, hogy most éppen ki az ellenzéknek a köztársasági elnök jelöltje. Hogy miután lefújták azt, hogy tekintetben is legyen előválasztás. A pártok véghajrában előálltak azzal, hogy legyen. Megszellőztettek neveket. Ezzel, mint egy kásztingot csináltak valamiből, amiből nem lehet castingot csinálni. Nem, nem lehet, nincs engedékenység. Összehasonlítható e tekintetben a Fideszsel? Nem. Almát hasonlítok össze a körtével. Gyümölcs, gyümölcs, de egyébként összehasonlíthatatlanok. Ha én ezt bírálom, a Fidesz mellé állok? Nem. Ha ezt állítom a tévedés minimális kockázatával, akkor arról beszélek, hogy nem lesznek kormányzóképesek? Nem, nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy nem tudom őket szeretni, miközben szeretni szeretném őket, szeretnék érzelmileg viszonyulni hozzájuk, szeretném akarni őket. Nem prézlit akarok enni csak azért, hogy az ésségem megszűnjön, élvezni akarom az életet, színeket akarok, szagokat akarok, illatokat, de csak büdöset érzek. Kegyetlen kurva büdöset. Iványi Gábornál és az Oltalom Karitatív Egyesületnél házkutatás volt. Hogy ez jogilag egyébként megfelelő volt? Most úgy tűnik igen. Hogy egyébként Iványi Gábor egyházának elismerése jogilag rendben volt-e? Valószínűleg igen. Hogy annak a menete egyébként morálisan tiszta volt-e vagy sem? Valószínűleg nem. Keverhető a kettő? Nem. Elvi kérdés van? Van. Van az elvi kérdésnek jogi vonzata? Nincs. A moralitás és a jog nem keverednek, mint olaja vízzel. Fontos-e a moralitás? Igen. Elővettük-e a moralitásunkat az elmúlt időben? Csak ha muszáj. Engedékenység? Nincs. Tévedés? Van. Bocsánat kérés Van. Név nélkül kell, hogy felolvassam, mert nem szeretnék olyan polémiát, amit nem szeretnék. Az ATV illetőleg a Hetek egyik meghatározó embere írta, majd ezt követően cikkben is vállalta. Facebook bejelzés. Testvér testvérét. Iványi Gábor egyházának egyik tagja, Bartus Tászló jelentette fel a hídgyűlökezete vezető lelkészét Némes Sándort 2020-ban a NAV bűnügyi igazgatóságán költségvetési csalásvádjával. A feljelentés alapjául szolgáló könyvet Iványi Gábor nyomdája készítette, és a műhöz a lelkész személyes hangvételű előszót írt, amelyben kiállt az abban leírt vádpontok mellett, Isten áldását kérve a szerzőre. A vádak alaptalannak bizonyultak, a NAVA nyomozás bűncselekmény hiányában 2022. januárjában lezárta. A könyvben jogellenesen szereplő tartalmak eltávolítását a kúria jogerős határozatában elrendelte. Iványi Gábor nem követte meg alaptalanul feljelentett lelkésztársát. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt, az írás szerint, szeresset fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. Majd később. Hetek. Fesz lesz Iványi Gábor és a NAV. Milyen szerepe volt a lelkésznek a hídgyülekezett elleni feljelentésben? Morvai Péter online. A NAV közleményéből tudjuk, hogy a Dankúcában tartott házkutatások oka az volt, hogy a Magyar Evangéliumi Testvérközösség intézményeiben dolgozó közel 1300 alkalmazott fizetéséből levontak ugyan közterheket, mint egy 3 milliárd forintot, de azokat a szerint nem fizették be az államnak. Ez egy véleménycik. Az érintettek a diktatúra leszámolását, 50-es éveket emlegetnek, de kevesen tudják, hogy Iványi Gábornak milyen szerepe volt abban, hogy egy keresztény társ egyházat és vezetőjét éveken át nagy sajtóviszhang közepette a NAV bűnügyi nyomozói vizsgáltak. Mint kiderült teljesen alaptalanul. Nézzük a tényeket. Iványi Gábor egyházának egyik tagja, Bartus László jelentette fel a hídgyülekezetű vezető lelkészét Némes Sándor 2020-ban a NAV bűnügyi igazgatóságán költségvetési vágyával. A Medben való egyháztagságát Bartos 2018. február 11-én nyilvánosan is megerősítette az Iványi Gáborral a Megbékélés Háza templomban tartott sajtóbeszélgetése. A feljelentés alapjául szolgáló Feszlesz szimű könyvet Iványi Gábor nyomdája készítette, és a műhöz a lelkész személyes hangvételű előszót írt, amelyben kiáll, az abban leírt vádpontok mellett Isten áldását kérve a szerzőre. A vádak teljes mértékben alaptalannak bizonyultak a NAV nyomozás bűncselekmény hiányában, 2022. januárjában lezárta. A könyvben jogellenesen szereplő tartalmak eltávolítását a kúria jogerős határozatában elrendelte. Iványi Gábor szolidaritást várná el a keresztény egyházaktól egyházüldözéssel szemben, az első lépést azonban elfelejtettem megtenni. tenni. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy mai Kej Fejáncsiból nem készül leirat. Ha tehát annak semmilyen nyomát más orgánumban ne talál, nem találják meg, annak ukait ne a 168.hu leirataiban keresse. Hvg. 2022. február 21-én. Az adóhivatal azért tartott házkutatást az Oltalom Karitatív Egyesület Dankúcai székházában, mert a szervezet a gyanú szerint a dolgozóktól 2015 és 2019 között rendszeresen levonta a járulékot, de azt nem fizette be. Az Egyesület évek óta törvénytől járt el, és ezzel nem csak a költségvetés, de a saját alkalmazottait is megkárosította, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfő este. Azt írták a nyomozás jelleg rendelkezésére áll adataiból számukra, kiderült, hogy 2015 és 2019 között az Egyesület a munkavállalóinak a bruttó munkabéréből a személyi előeleget, a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot levonta, azonban az adóbevallás és adóbefizetési kötelezettségének nem tette eleget. Ezzel nem csak a költségvetést érhettek kár, hanem adott esetben az alkalmazottakat is, ismertette a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény emlékeztet maga az oltalomtudatta a közösségi médiában, hogy a NAV 246 millió forintot követel tőlük, legnagyobb részt járuléktartozás miatt. Azonban az adóhivatal további 14 intézménynél, amelynek fenntartója szintén a Magyar Evangéliumi Testvérközösség is megállapította, hogy a munkavállalóik után nem fizettek járulékot, sőt, bevallás sem nyújtottak be. A gyanús szerint csaknem 1300 alkalmazott után összességében 3 milliárd forint járulékot nem fizettek meg. A munkáltató szabályszegésével, amellett, hogy veszélybe került az érintett munkavállalók egészségügyi ellátása, nem fogják megkapni a teljes nyugellátást, függetlenül attól, hogy a a tőlük levonták. Így a HVG február 21-én 21.33 perckor. A szervezet többször hivatkozott arra, hogy nem is áll szándékában adót fizetni, indokként pedig azt hozták fel a saját egyházi státuszokat. Két vitatkozó ember a facebookon egy nemzetközi jogász és egy újságíró ismét csak a névtelenséget kell hogy válasszam. XY aki János, így a XY aki Boldizsár felvetette, hogy nem helyes azt remélnem, hogy Róna visszalépett Iványi Javára a NAV hírére. Írtam egy hosszú választ az eredeti bejegyzés alá, amit itt kicsit szerkesztem. önálló bejegyzésként közreadok, mert többeknek érdekes lehet, ne bújjon el egy hosszú cset folyamban. Az idézőjelben a bíráló, tehát y János szabai. Tehát János szabai. nem marjuk minden lehetséges alkalommal az egyébként is sérülékeny ellenzéki szövetséget ilyen kijelentésekkel, amit most tettél. XY, aki boldizsár. Úgy vélem, nem martam. Azt gondoltam, Orbán gazda gazságára az a csattanós válasz, ha az ellenzék egységben áll ki az alaptalan megvádolt ember és egyháza mellett, és alkalmat ad neki, hogy országvilág előtt mondhassa el, nem csak ő áldozat, hanem a milliók is, akiket ez a rendszer megnyomorít, és akiknek majd az egyesült ellenzék visszaadja a méltóságát, és egy keveset abból is, amit az oligarchák magukhoz vettek. Ismét. A bíráló János Szabai, elutasítod azt a gyakorlatias politikai kompromisszumot, amit a szereplők elkerülhetetlennek találtak. Válasza XY-nak, aki boldizsár. Rónát teljes mértékben elutasítom, de mivel ő az ellenzé kompromisszuma, elutasításomat és annak okait nem emlegettem, csak azt vetettem fel, hogy ha nem iványt választották, akkor miért nem egy nőt, aki 40 év alattinak is rokonszenves lehet? Róna egy tőkebefektetési bankár és nemzetközi karrierépítő. Személye nem lehet az Egyesült ellenzé programja emblematikus figurája. A kritikus János. A kompromisszum ugye arról szól, hogy engedek a maximumból, hogy a lényegből ne legyenek kénytelen engedni. Hat párt arra tudott konszenzussal jutni, hogy nem Iványi, hanem Róna. Boldizsál szavai. Nyilván ebben különbözünk. Szerintem a lényegből engedtek rengeteget, de a dolog bonyolultabb. Ha nem élsz egy lehetőséggel, nem jelövöd Iványit, akkor naivan mondhatod, hogy nyilván nem ért kár, hiszen nem csináltam semmit. De az elmulasztott lehetőség értéke azonosítható. Ráadásul Iványi semmiképpen sem a maximum, neki kell lennie a közös minimumnak. Szóval addig nem győz meg a mondatod, amíg két dolog ki nem derül egy. Miért nem lehetett Iványi a közös minimum? Milyen tette célja értéke zárta ez ki. Kettő, ha valamiért nem lehetett, akkor miért nem egy, mind a hat pártnak elfogadható a fiatalok és a nők szemében vonzó szemét jelöltek, aki akkor is vállalja, ha tudja, hogy 15 perc hírnév jut neki, nem több. De valójában több, ő lehetne a választott Magyarországunk az ország, amiben élni szeretnénk. Róna erre tökéletesen minden ízében alkalmatlan. Egy helyük, mint egy gondolatkísérlékképpen megemlítettem Mészáros Antóniát, ismert alc, a mindenkinek kedves UNICEF-et vezeti, évek óta önálló intellektus, de tud másokkal, szakértőkkel együtt dolgozni, születne jó beszéd. A lépjen visszakövetelés azt üzeni, hogy semmi kompromisszumnak nincs helye. Itt csak a megosztásban bízó Fides, most pedig a kritikus János. A lépjen visszakövetelés azt üzeni, hogy semmi kompromisszumnak nincs helye, itt csak a megosztásban bízó Fidesznek azt reményt. Válaszoló Boldizsár. Nem követeltem. Ez fontos, így fogalmaztam. Remélem, róna visszaadta a jelölését. Azaz nem azt vártam, hogy külső nyomásnak engedelmeskedjen. Pontosan azt fejeztem ki, hogy remélem, az ő vezére bensőjéből vezérli, és tudja, mi a dolga. értelmű jelezhet skepszist is, ettől ugye hiába reméled, de jelenthet valódi bizakodást, és íme itt egy pillanat, amikor 15 perces beszédénél sokkal maradóbb, maradandóbb tettel írhatja be magát, az ellenzék történelemkönyvéb és ezt magától veszi. Visszaadta teszi, visszadta. Ma is azt gondolom, így XY, aki Boldizár, holnap is azt fogom, Iványi lenne a legjobb jelölt és jelölőse a naftámadása után a hatpárt morális kötelessége. Ha valami jogból ez lehetetlen, akkor pedig jöjjön Mészáros Antónia, vagy egy remek másik fiatal nő, aki nem csak a Facebook huszároknak rukoz szembes, hanem az Instagram, a TikTok, a Tumblr, a Twitch népének is. Boldizár, János, Simor András, Morvai Péter, ATV.hu, Hetek, HVG, Nav, Király Júlia, Márkizai Péter és Önök. 061 712.42. Most egy okos, domokos. Engedékenység. Hol vannak a telefonálók? Engedékenység Bartos János Nav, Hetek Király Júlia Simor András Róna Péter. Múlt, múlt, múlt, sérelmek, sérelmek, sérelmek, következmény. És a Fidesz? Loyalitás. Körte vagy Alma? Körte vagy Körte? Egyik se. 061-712-42. De le ne kárhoztassanak, jó? Ne oktassanak ki. Most megtehetik. Nem kell, hogy kioktassanak, de mondják el a véleményüket. Engedékenység. Szigor. Liberálisítélőszeg. Mi a teendő? Hova tegyem a kalapom? Melyik fogasra? 061 712.42. Figyelek, hova mire. Itt vagyunk a lényegnél, vagy beszélgessünk a négy ígéről, amit Foráicsina kell ejteni? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Mészáros Antoniára szavaznék, ő legyen a köztársaság élnök. Oké, okay. önnek sikerült a cipőt az asztalról eltüntetnie. Megfeküdte a gyomrukat az összeállítás? Nem csodálom. Legyen Mészáros Antónia? Legyen. Megkérdezték Mészáros Antónia? Nem tudom. Most itt benne van a kalapban. Boldizsár és János bedobták, és akkor én megjöttem a nyilvánossággal. Hozd meg és uralkodj. Vagy valami más? Mi más? Gyere, mesé! 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt, Doktor Piala János köztársasági elnöknek! Könyörgöm, tényleg ez lesz most a megoldás, hogy neveket fognak bedobni? Persze, értem, ez a legegyszerűbb. Mi van a másik oldalon? A köztársasági elnök jelöléssel szemben? A magyar közlönyben hirdette ki a kormány kedden a rendeletet arról, hogy délután 5 órától nemzes stratégiai jelentőségűvé minősíti az állami antenna Hungária értékesítését a 4IG cégnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahogy a digi értékesítése is történt, Nemrég az ügyletet nem vizsgálhatja a gazdasági versenyhivatal, illetve nem fordulhatnak bírósághoz a piac szereplői a tranzakció kapcsán. Estére meg is érkezett a közlemény, amelyben bejelentik, hogy megállapodott a Magyar Állam képviseletében Máger Andrea nemzeti vagyonkezelését felelős tárconélküminiszter és Jászai Gallert a 4IG-NRT elnökvezérigazgatója az Antenna Hungária tulajdonszerzésével kapcsolatos apport és részvényjegyzési szerződés végrehajtásának zárásáról. Igen. Jó reggelt! Én Kárász Robertet szeretném köztársasági elnöknek. Aki okay, úgy látom, hogy megértették a mai műsort. Gratulálok hozzá. Szívvel, igaza? Első lépésben a Forai a digi csoportban. A Telenor Cynagora, valamint az Invitek Kft-ben meglévő részesedéseivel az apport útján megvalósuló tőkemeléssel 71,6%-os tulajdon szerez az Antenna Hungária Zrt-ben. A szerződésnek megfelelően a 4IG NRT tőkeemelést hajt végre az Antenna Hungáriában oly módon, hogy első lépésben apportálja a digitál digitálfközlésé KFT-ben valamint leányvállalataiban, az Invitech ICT Kft-ben, továbbá a Montenegrói mobil szolgáltatóban a Telenor Montenegróban lévő 100%-os részesedéseit az állami a jellegi érték eléri a 402 milliárd forintot, és az aportálási és részvényjegyzési szerződés további lehetőséget biztosít a 4 számára, hogy a távközlési holding profiának megfelelő társaságot további aportjával, maximum 80%-ra növelje tulajdonát az antenna Hungária Zrt-ben. A jellegi tranzakció eredményeként a vállalatcsoportban a magyar állam részesedése 28,4% lesz, míg a 4 enyerté 71,6%-os többségi irányító Szerez. A magyar állam és a forrási stratégiai partnerségének köszönhetően olyan új szereplőjét létre a távközlési piacon, amely méretének, infrastruktúrájának és széleskörű üzleti, valamint lakossági szolgáltatásainak köszönhetően sikeresen veszi fel a versenyt a multinacionális nagyvállalatokkal. Nem csupán Magyarországon, hanem a régióban is meghatározó távközlési vállalatot hozunk létre. Az elnök vezérigazgató hangsúlyozta, mozgalmas időszak előtt állunk. Mozgalmas időszak előtt állunk. Tényleg? Kárász Robert, Fiala János, Mészáros Antónia, ez a válasz arra, amit itt felolvastam? Nem hagyom önöket menekülni. Oké, okay, rendben van, önök után se tudok menni. Semmi engedékenység. Majd talál holnap, vagy majd műsor után, vagy 7 óra 58 perckor, most 7 óra 57 van. Francba a fiala moralizálásával. Mint a Harrison Ford. Lőni kell, amikor az arabavol a jatagánnal hatanászik. Nem elég Fidesznek lenni, annak is kell látszani. Nem elég ellenzéknek lenni, annak is kell látszani. Melyik identikusabb, a Fidesz vagy az ellenzék? Fontos-e, hogy identikus legyen valaki? Önazonos. Tudja, hogy mit akar. Tévedhet. De minden második percben oroszok, németek, nem tévedtem az oroszok, nem tévedtem a németek, nem tévedtem az oroszok. Mégis vállok nyilvános szereplést, mégsem vállok nyilvános szereplést, mégis vállok nyilvános szereplést. atv.hu, atv híradó, atv.hu, atv híradó. Hetek, iványi, oltalom. Nav, Boldizsár, János, értelmiség, nem értelmiség, Ogyéi, Forajdzsi, Ukrajna, Oroszország. Haó, emberek, 061 42. Jó reggelt! Jó Itt a forrácsé kapcsán nem tudom, hogy jól érzékelem, hogy hasonló, mint az az, lehet talán most is Magyar, Magyarországon ezen a piacon, mint amilyen állami állatok köttek a létre Kínába és Oroszországba? Tehát, mint hogyha ilyen mintát látnék Fogalmam is, ezzel a jól. megközelítéssel, ami csinál a kormányunk. Nem tudom. Fontos, hogy egyébként Kínához és Oroszországhoz vagyunk hasonlók, vagy lehet ezt önmagában is értelvezni? szerintem uh, ottos. ennyiben. Az egy példa, amit úgy néz ki, valaki követ. Uh -huh. Vagy lehet, hogy úgy És néz ki, mint a követne. Okay. És akkor Mert ezzel a telefonjával lát. árulja már el. Mit mondott? Nem fogok vitatkozni önnel. Semmi engedékenység. Drága barátaim! Húzzák az időt. Lapítanak. Oroszország, Kína, Kárász, Fiala, Mészáros-Antónia. És mi a helyzet a lényeggel? Van egy lényeg? Előne ne jöjjenek ezzel az üléses állásponttal. Jöjjön. Szép hónapot kívánok! Azt szeretném mondani, hogy el, elfelejtették, de én szóba hozom, hogy Donát László, Iványi Gábor az egy ugyanaz. Nem. Érdemes lenne párhuzamos közni. Már amennyiben? Ja. Ha... Mindegyik egy tévén kavarog. A Donát milyen tévén kavarog? Ne is rakta. Úgy látom, hogy egy viszonylag nehezen megválaszolható érettségi tételt adtam az önök kezébe. Egyébként van idő, és nem kell a műsorralat válaszolni. Hogyha önök egyébként otthon megválaszolják, az egyenértékű azzal, mintha itt betelefonálnának, csak kaptak egy érettségi tételt. Ahhoz, hogy folytathassák tanulmányaikat, ahhoz ezt meg kell válaszolniuk, legalább kettesre. Egyébként megbuknak, kezdhetik előről. Lehet érettségi nélkül is élni, de egyetemre nem fogják önöket fölvenni. Lehet egyetem nélkül is élni. 061 712 42. Még egy. Engem ne utáljanak. Vagy ha utálnak, akkor adják meg az okát. Jó reggelt. Nekem az Ivány kapcsolatban az adott az eszembe, hogy ez egy mini diktatúrában sem fér bele, ami történik. De most miről beszél? Melyik részletéről? Arról, hogy hova jutottunk el, hogy, hogy egy, egy, egy hivatalos személyeket uh, vegzálnak, kiket de nem vegzáltak hivatalos személyeket, a... személyeket, egy házkutatás Mármint. így zajlik. Hát az rendben van, de az, hogy nyomakodunk ott befelé, meg nyomjuk befelé az embereket, és arra foglalkozunk, hogy miért van, van rajtuk fegyver, meg nyomjuk őket tőle lépcsőn. Úgy kellett van, kivágni őket, mint a taknyak. Mármint kit? Hát akik, a, nem a navosokat, hanem azok, akik oda mentek tüntetni. Hát kiváni talán írával. nem... De a szimpátiáról biztosítani, azon el lehet gondolkodni. Itt két különböző dolog keveredik. Iványi Gábor politikai megítélése, és abban is különböző dolgok keverednek, valamint a napvizsgálat. Amiről én? mi most beszélünk, azok szétválaszthatatlanok, mert nem ugyanabba a kategóriába tartoznak. Igen, én azt gondolom, hogy egy napvizsgálatnál nincs helye, keresni volna senkinek. Ezt elmondták, hogy Igen, el tűnik. Igen, tökéletesen a... igaza van, ugyanakkor viszont a... Fidesz politikai ellenfelei azt mondják, hogy Iványi Gábor támadhatatlan. És ha Iványi Gábor támadják, akkor abban olyan összeesküvés sejtenek, amivel ők nem hajlandóak érdemben foglalkozni. Ettől élhetetlen az ország, hogy mindig ez van, és balról jobbról, hogy mindenki másikra azt gondolja, hogy ez most azért van, meg miért nem mentek a mészelesőjére. Hol az van az, az a tárgyalagosság, amely önnek azt mondja, hogy ez a helyzet független attól, hogy ez önnek tetszik-e vagy sem? Nem, nekem az egésztől van. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy hol az a tájékoztatás, amivel ön nem tud mit kezdeni, mert érzelemmentesen elmondja önnek a tényeket, aztán ön vele azt, amit akar. Sehol nincs, néven mindenki úgy találja, akarja, ahogy neki zetszik. Hát ezt én most megpróbáltam megállni valahol, ahol a belgák vannak, meg én. Ott tartunk, mint a Kurigunda utcával és 6 Ákossal, meg a bangónéval. Egyik nap hősök, a másik nap nevetségesek. Németek nem, az oroszok, nem, a németek. Nyilván a szereplést nem vállalok, nyilván a szereplést vállalok, nyilván a szereplést nem vállalok, nyilván a szereplést vállalok. De fial, nem látod mögötte a lényeget? Segítsenek! Mi mögötte a lényeg, ami ezt megmagyarázza ami miatt ezen én túl teltem magam. 061, 712, 42. Segítsenek a bombászótisznek. Reggel, tegnap betelefonáltam Iványi Gábor ügyében, nem tudom, emlékszik erre, és amikor felhoztam, hogy 3 milliárd forint a tartozása, akkor ön erre azt válaszolta, hogy de ehhez 30 adó kell. De most mondom, hogy egyik nap ez, másik nap az, utána jó ez... De csak azt akartam mondani, hogy én, én nem tegnap, vitattam, tegnap... tegnap se vitattam. Én tegnap nem mondtam azt, hogy egyébként házkutatásnál a sajtónak jelen, lehet lenni? Nem, nem erről beszélek, hanem hogy tegnap rákérdezett, hogy ez 30 adó ellenő kell. Hogyha most... Kérdeztem. reagálni, igen, de hogyha azt reagáltam volna rá, hogy és ha hárman mentek volna ki csak, akkor nem ugyanez a cirkusz lett volna. Nem legyünk történelmetlenek, maradjunk ott, ahol vagyunk. Mi, a, mi az állítása? Hát az, hogy három ember ment volna ki, abból is ugyanilyen cirkusz csinált volna az ellenzék, de most miről nem beszélünk? Az volt a, hát az, hogy én azt mondta, hogy de 30 ember kell lehez. De ez most már túltettük magunkat, ma már, ma már ott tartunk, ahol tartunk, az a kérdés, hogy most akkor mit állít? Nem állítok semmit, csak ezt a kérdést szerettem volna feltenni. Tönnyörgöm, hogy de hogyha valamiből alaposabban felkészülök, és az előző nap nem pontosan, ráadásul kérdeztem, nem állítottam. De tételezzük fel, hogy állítottam valamit, a másik nap. De kérdezte rendben vagy kérdezte, de én, ha visszakérdeztem volna, de hogy nem késő kérdezett a három vissza. Ki, akkor jobb lett volna valami, akkor jett volna. Én később nem kérdezhet vissza már akkor, amikor egyébként én valaminek utána nézek, és azt követően nem lényegét tekintve, de egyébként módosítom a véleményemet, hiszen tegnap, amikor ön vagy más, azt kérdezte, hogy egyébként lehetne ott a sajtó, akkor azt válaszoltam, hogy nem vagyok róla megbizonyosodva. Azt értsék meg, miközben akkor kérnek számon, amikor akarnak, hogy engem az érzelmeim egy tízes skálán, tízesre befolyásolnak, de most ezt kell nekem korlátoznom. Hiszen a belső hangom, az egyszerre racionalitás és egyszerre szenzitivitás. És a kettőt úgy kell vegyítenem, hogy az nem csak szalonképes legyen, de helytálló is legyen. És ha másnap változtatok rajta, akkor ne legyek olyan, mint a királyúli. Vagy érzékeltessem a folyamatot, mert királyúlival semmi gond nem lenne, ha egyébként egyszer is kiállt volna, és elmondta volna azt, amit atv.hu, atv híradó, atv.hu, atv híradó. Én nem tudtam, hogy az atv.hu és az atv híradó az király juli. Én gyarló vagyok, én mindenre választodok. Ha tévedek, arra is választodok. Hát itt ülök, szembesíthető vagyok az előző napommal. Nem a cirkusz a lényeg, bár meg lehet fogni a cirkuszban is a lényeget. Jó választás volt-e, Iványi Gábor? Jó választás, Eróna Péter? Mit tesz most a hetek kontra atv.hu? Ha kontra. Ha nem kontra. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy én ezt az egészet féré értem, de amit, amiről ma beszélt, és felolvasott, ez gyakorlatilag ennek a következménye maga a Fidesz. Tehát ezért tartunk itt, és ezért tart ez az ország. Ebben nem fogok önnel vitatkozni. Ez így igaz? Hogy ennek a következménye a Fidesz, azt nem tudom, de hogy a Fidesz ettől ilyen egyebek között, ebben biztos vagy a van. És hát, annak kérdés, hogy akkor most mi van? Hát... Na ez az. Erre tud válaszolni. Na szívesen Meg Tudok válaszolni. Na, az. az, hogy nem igen. elég hat párti összefogás. Tehát attól, hogy hat párt összefog, arra ma a Kejfe Jancsi azt mondja, hogy nem elég. Ebbe nem elég hat párti összefogás, annak is kell látszani. Igen, igen, Tegnap igen. arról tájékoztattak engem a pártközpontból. Egységben Magyarországet, hogy. A pártok nem teszik lehetővé egymás jelöltjeinek az elérhetőségét a másik számára, hogy ez vagy igaz, vagy sem, nem tudom, majd meg fogom kérdezni attól, aki ezt tudja, bár aki mondta, az maga is egy belső ember, hogy én nem tudnám ezt megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy nem hívhatják fel egymást a képviselőjelöltek, mert hogy nincs meg a telefonszámuk fontos, fontos talán nem tudom. De a jobbik kilóg, a DK másféleképpen lóg ki, a párbeszéd és a szocialisták így vagy úgy nem léteznek. Mi létezünk? Ön és én? Nagy sok unikum kell ehhez az egészhez. Nem, nem, nem ehhez ön kell meg én. Érti? Eljön az a pillanat, ahol a gyurcsány nem teheti azt meg, hogy csak azért, mert hogy egyébként megígérte a Márkizainak, hogy ő nem lép elő, ne adna választ arra, azokra a kérdésekre, amelyekre csak ő válaszolhat, vagy a Jakapéter Péter. Nem én fogom őket megkérdezni. Én a Jakapéterrel Péterrel nem fog beszélgetni. Én a, a Gyurcsánya? Nem... Tessék? Gyurcsánya. Legyen, egy olyan, legyen egy olyan hely, ahol nagyobb a publicitás. Én kérdeztem egyébként, azt mondta, hogy ő nem, nem szólal meg. És nagyon fegyelmezett. De azt értsem meg, hogyha én az ellenzékre szavazok, akkor őre szavazok, aki azt mondja, hogy ennek a következménye a Fidesz és nem az egységben Magyarországért Egy olyan képződményre szavazok, ami nincs. Hát, Ott fog ülni alternatív... velem szemben király Juli, akivel nem találkoztam öt éve. És miközben a gazdaságpolitikai koncepcióról kéne beszélgetni, azt fogom megkérdezni tőle, ha megkérdezem. Ha lesz elég bátorságom, hogy mondj Juli, azért csak tegeződni fogunk. Mi történt itt az elmúlt egy hétben? Amire azt fogja mondani Péter Fi Judit, aki vezeti a beszélgetést, hogy Fiala úr, így nem fog szólítani, nem mint a volt, melyik. azt fogja mondani, hogy kicsit szemlesült vagy, de hát abban maradtunk, hogy gazdaságpolitikai kérdésekről beszélgettünk. Ez nem Aztán. az unikumról szól. Én most színjózanon részek vagyok. Nekem ez az ellenzék úgy, ahogy van, nem kell. De mégiscsak a Fidesz ennek az ellenzéknek, ennek az ellenzék létrejöttének a következménye, és a következményeket csak úgy tudom felszámolni, hogyha a jellegi rendszer ellen szavazok, akkor tehát szavazok valakire, amit ön képvisel, és ami nem azonos Márkizai Péterrel, még akkor sem, ha egyébként ő lesz miniszterelnök. Hát itt vagyunk. Igen. Annál nagyobb kulimás mint ami abban az a ATV-s hígygyülekezetes izében van, amit én elmeséltem önöknek, és amit egyébként Német Sándor és a fia ragyogóan koordinál. De egy ilyet nem lehet ragyogóan koordinálni. Kicsit olyan ez, mint amit a Márk mondott a Fideszl, hogy az Orbán Viktor egy személyben képviseli a fasiztákat, a nem tudom és a demokratikus ellenzék pedig külön-külön. Hogy, hogy, hogy a francia vagy a korságban kerültünk ebben a helyzetbe? Hogy az embernek humorérzéke kell, hogy legyen. De közben itt vannak az oroszok, meg az ukránok, meg itt van az infláció, meg itt van a Covid. <tosz> Tényleg. Köszönöm, hogy hívott. 061 71242. 42 hogy Miért fog az ellenzékre szavazni? Azért, mert azt fogom mondani a Fidesznek, hogy elfajzottál, és megtehetted volna, hogy visszaveszel az arcodból. Nem vettél vissza. És azt fogja kérdezni a Fidesz, de hogy szavazhatsz te a Márkizaira? Mire azt fogom neki mondani, hogy nem a Márkizaira szavazok. Az ellen szavazok, hogy ne lehessen ilyen nagy az arcod. És biztos vagy abban, hogy ezt a Márkizai megvalósítja? Amire azt fogom mondani, nem. Nem vagyok benne biztos. Akkor miért szabaszol rájuk, amire azt fogom mondani, mert elvesztettem a bizalmat az ügyben, hogy te viszont visszaveszel az arcodból, és ez 12 év után nekem fáj. És azt fogja kérdezni, hogy de te nem profitáltál az én létezésemből, nem kötöttél velem szerződéseket, nem jutottál pénzhez, mire azt mondom, de igenis én azért megszolgáltam. És amiben megszolgáltam, abban felhívtam a figyelmedet folyamatosan, hogy ne legyen ilyen nagy az arcod. Hálátlan vagy fiala. Mire azt fogom mondani, hogy lehet lelkiismereti kérdést csinálni ebből, de az én lojalitásom az nem a tiéd volt. A lojalitásom annak az ügynek szólt, amiért én azt akkor azt a szerződést megkötöttem. De kikezdhető vagy általa, fogja mondani a Fidesz, és azt fogom mondani, igen, kikezdhető vagyok. de vállalom. És egyelőre nincs olyan pont, amivel kapcsolatban morálisan el kéne ítélni, hogy én ezen a pénzen egyébként valami olyan propagandát folytattam, ami ellentétes azzal, ami egyébként az identikus működésem része, és ami egyébként maga a kejfejancsi. 061 712 42 egy negyed óránk van, nem több. Ő megfogalmazta azt, amit én nem tudtam volna megfogalmazni, így, összefedetten, és tökéletesen azt érzem, amit ön... Nem vagyunk kevesen. Érzem, amit ön... Igen. Hálás vagyok önnek, ezért, hogy ez így elmondta. Hálás vagyok önnek, hogy ön és... Is... Még valószínűleg számos társa egy olyan közeget képez, amelyet a 168 óra respektál, és mikrofont is kamerátod ad elém. Köszönöm, mindenjegyet. Viszont kívánom. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont Jó reggelt. 061-712-42 12. 12. 8 óra 18 8 óra 31-ig van időnk. Jó reggelt! A tegnapi szavazáson, amikor azt mondtam, hogy igen, vállalom azt, hogy inkább már kivajékra szavazok, mint a Fideszre, mert ne, nem kérek fér, ne, már belőlük, ugyanezt gondoltuk, és én szerintem, akik erre szavaztak, valamennyien... Azt nem tudjuk. Maradjunk de abban, hogy az előző ember, aki telefonált, és ön erre szavazott, én erre fogok szavazni. De hogy a többiek mire szavaznak, az ő nevükben ne beszéljek. De örülök annak, hogy meg tudtam valamit fogalmazni, amit ön Márkizaival azonosít, miközben nem Márkizairól beszéltem. Igen, én se. Tehát az, az, az, az erről az egész, amit most ő testesít meg, mert ő a... De ezt soms... ő nem testesíti de... meg, asszonyom. Ezt én testesítem meg. Igen, jó. Nem jó. Akár de megtestesíthetné de... ő is. Én írtam neki, mondja azt, hogy én vagyok a kisebbik rossz, de ki az, aki ezt ma vállalja Magyarországon? Igen, pontosan ez van. Ő a kisebbik rossz, igen. De hol van az előírva, hogy a nagyobb és a kisebbik rossz közül lehet csak választani a szónyom? Igen, az életben csak ez van. <síns> ne legyen Woody Ellen, magának Diana Kitt kell lennie. Woody Ellen, én vagyok. Én vagyok a Pest is, az Auschwitz, a halál, a dögvész, a háború, a pusztulás, Diana Keaton és ön, a szerelem, a béke, a zöld rét, a boldogság, az egészség. Győzzön ön azt, miközben nem harcolunk egymással. 061, 712, 42, durván még 10 percig. Mit lehet ez választani, ha nem Nine-Ninja? És akkor nem ejtettünk szót Ukrajnáról, nem beszéltünk a Foraj-G-ről, de hát a Foraj-G az maga a Fidesz. egy 42 Ha lenne fülhallgató, most feltekerném és fordítanék, mint Lajza Winnel és Michael York a Kabaréba, a vasúti Az egy 712.42. Köszönöm, Ádám! Értem, ha nem beszélnek, végül is az ász után, vagy a király után egy tízessel előjönni nincs értelme. Most még egyszer benyögni egy Mészáros Antónia, vagy Fialajános János, vagy Kárász Róbert, nincs sok értelme. De az értelem még megnyilvánulhat. 061 712 42. Jó, reggat. Jó reggat. Ez a Forengsi cég, ez egy ilyen nemzeti stratégiai cég, vagy valami ilyesmi. Ugye jól értettem? Igen. Hogy, annak te? Ja, annak nyilvánították, és ugye, hogy ez azzal jár, hogy egy csomó törvényen kívül áll így, vagy törvényen felül, vagy nem, vonat, nem, nem vonatkoznak rá olyan törvények, mint mindenki más cég. Te, a gazdasági hivatal nem vizsgálgathat. De ezt már, ezen már túl vagyunk, uram. Valaki előjött egy bubival. Minden, ami király fölött van annyi a vánosság előtt vagyok ügyetlenül. 06171242 először Regget. Jó reggelt. Ez a német orosz dilemma nekem nagyon tetszik és arra emlékeztet, hogy az elrendezésért a kommunikációja és a kicsinyes díjulöködéseket, illetve gyorsan nem mondom a fádisaimat. mat. Először érdeklődtem, aztán volt némi émeg isem, jött egy kis skeptis, és most most kevésbé érdekes, csak figyelek, hogy hogy ezek a püspöki járt meg ezek hova futtak ki. Ezek már sehol nem futnak ki ennek már vége, tehát ez a végrángás. Ezután már őni jön. <gül> Igen, és itt vagyok sarokba szorítva. Nincs sarokba szorítva. Ez a saját, saját dilemmám. hogy le lehetek-e még annyira szuverén, hogy, hogy a saját XM-et megtartom Sa magamnak. Csak szuverén lehet. Elmehet, nem szavaz, Érvénytelenül szavaz, egyikre szavaz, másikra szavaz, kutyára szavaz. Figyeljen, lehetőség igen, a csillag. 40 napunk van rá. Igen. Nem, Közi. egyrészt egyes számási személy, másrészt már ma. Tehát Igen. Én azt feltételezném, hogy ön és én ma tudjuk, hogy kire és hogyan szavazunk. Igen. Egyéniben Igen. és nem egyéniben. Én tudom. Nekem annyi csak a, a, a saját magamnak varó Kérdésem, hogy tudok-e megfelelkezni mindarról, amit én közelről látok? Tud, Tud. És, és egyáltalán ki az, ki az óvónő, Tud, hiszen amiről ma beszéltünk, amiben látszólag egyesség van, az túlmutat ez uh, Igen. Ennek van, van íze? Nekem kesernyés. Ennek az ízét ön állítja össze? Így van. Így egyszer Nőjön fel a feladathoz. Sért, nem, akkor az önök kedvéért. Itt még a születésnapom előtt megpróbálok felnőni egy feladathoz, hogy aztán méltón bukja kell. Jó reggelt! Jó reggelt! Én is tudom már ma, hogy hova fogom húzni a x -et. nem kell hozzá még további 40 nap. Egyébként pedig a király meg a vász után tényleg nem kell már próbálkozni laphúzásokkal, azt kell mondani, hogy ez egy szép játék volt, megérdemelten nyert. Ki? Ennyi? Ön. Hát nézze, az én győzelmemnek nincs jelentősége, a mi van. viszonyában van. Van. A mi viszonyában, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az előzőbe telefonáló, meg a Wagner úr, aki két nappal ezelőtt. De nem már. szabad túlértékelni. Köszönöm. Nem, próbáljuk a helyén értékelni, Igen. de bízzunk benne hogy egyre több Wagner-úr lesz, vagy ön, vagy én, vagy... Nem adok, kell ebben már e most annyi van. 061 712 másodszor. Örülök, hogy átment az üzenet. Örülök, hogy megtudtam fogalmazni az üzenetet. Másfél perc múlva vagy a János, vagy az András jöjjön majd be nekem egy Skype hívást megcselekedni. 90 másodperc múlva András vagy János szolgálati közleményt hallottak. 061-712-42. Senki többet? Hello. Tökéletes. Jó reggel. Működik? Igen. Nagyon jó. Jó, hát akkor... Erről nem fogunk hosszan beszélgetni, de mintha az édesabb játva. <gül> <gül> itt erről ennyit. De... Hát maradtunk, hogy azért telefonálok, sajnálom, hogy nincs itt, de hogy láttam az Unoka című filmet, lehet hallani? Igen, igen. Uh, és uh, oda voltam, érte. Oda és vissza. Köszönöm Ahogy szépen. ezt otthon mondták. Um, az önkedvért még ráadásul gyártotta a világ egy hírt. Felolvashatom? Hát, hogyha érdekes, akkor persze. Mit gondol a koincidenciáról? Melyikről? Figyeljen a koincidenciáról, a véletlenek egybeeséséről. Vannak? Természetesen vannak. Tegnap a hírekbe hallottam, és utána néztem. A végállomás Dublin 2022. február 22-e, ked 5 óra hajnalban. Készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Több országon át sem tudtak elmenekülni az unokázós csalók a rendőrök elől. Újabb unokás csalók kerültek rendőrkézre ezúttal az írországi Dublinban. A 36 éves K. Györgyel és élettárával a szintén 36 éves Csi Ildikóval szemben többek között a Budai központi keleti bíróság bocsátott ki nemzetközi és európai elfogatóparancsot, bűnszervezetben elkövetett csalás és zsarulás büntete miatt. K. György a rendőrség legkeresettebb személynek top 50-es listáján is szerepelt. Az elkövetők a felelősségre vonás elő külföldre menekültek ezért elfogások érdekében a készületi rendőrség nemzet Nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési főosztály, célkörözési osztály nyomozói a BRFK bűnügyi szerveivel együttműködve az ő információik alapján felderítették lehetséges tartózkodási helyüket, majd a beszerzett adatok alapján nemzetközi bűnügyi együttműködési kezdeményeztek. A KRNNi, tehát ennek a bonyolult szervezetnek a mozaik szava fejvadászai, az Egyesült Királyság bűnöldöző szerveivel közösen azonosította a pár lehetséges tartózkodásáért belfázban, a 2022. február 7-én összehangolt akció keretében megkísérelték elfogni őket. A körözött személyeknek sikerült a Belfászi tartózkodás elmenekülni, a fejvadászok azonban nem adták fel a kutatást és sikerült megállapítani, hogy írországba szöktek az angol rendőrség elől, a KRNI nyomozói és az Enfast keresztül felvették a kapcsolatot az ír köztársaság központi célkörözési egységével, akikkel együttműködve Kágy, György és Csí, újabb tartózkodási helyét is azonosították az ír rendőrök. Végül február 18-án az esti órákban Dublin városában fogták el a két magyar szökevényt kiadatásukról. Egyezkedés folyik. Uh, uh, Ugye az, unok, az unokázó csalók azok azok, akik visszaélnek a nagyszülők hiszékenységével, és valamiféle problémát vetítenek a nagyszülők elé az unokájukkal kapcsolatban, és pénzt csikarnak ki Ez egy többé-kevésbé helytálló összefoglaló, ugye? Igen, hát általában mondjuk szerintem a legszélesebb definíció az az, hogy ez az a fajta szélhámosság, talán az egyetlen fajta szélhámosság, aminél nem az emberi kapzsiságra alapoznak a csalók, hanem, hanem kimondottan a szerpretetre. Így, így. Ez, ez a mások féltésére. Egyébként ebben az előbbi hírben két dolog lepett meg engem, az, hogy sose gondoltam volna, hogy a rendőrségi big fogalmazásnak vannak még ilyen magasságai és fokozatai, Egyszerűen követhetetlen volt a szöveg, másik pedig, hogy vannak fejvadászok Magyarországon, fejvadászok elképesztő. Már mint hogy szó szerinti fejvadászok. Szóval maga az elfogás az már engem nem lepett meg, mert azért kapcsolatban voltunk a filmünk készítése során a rendőrséggel is. Bár ezt tudni kell, hogy nyilván ő már látta. Ez, ez a film, ez az unokázós csalást apropóként használja, és aztán nagyon más irányokba is elindul vele, és nagyon sok mindenről szól, tehát nem az unokázós csalásról szól a film, legalábbis nem ez volt a célunk vele, de hát nyilván sokszor szóba kerül, mivel ez az apropója, és ez az indító eseménye a, a filmnek az első 15 percben. Um, és és szóval én, én, én a rendőrséggel nagyon szoros kapcsolatban voltam, vagy hát egy-két emberükkel a film írása során is már nagyon sok tanácsot kaptam, és aztán a vágás során is megmutattuk nekik, és akkor tehát már a két időpont között, ugye eltelt körülbelül két év, majdnem két év, és már, már ezzel a két év alatt is ők nagyon sok eredményt elértek, tehát nagyon ráálltak erre a témára, és nagyon sok Uh, ilyen letartóztatás és vádemelés történt, aminek én szívem szerint tényleg nagyon örültem, um, de tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy nem cselekszik a rendőrséget. Az, hát kérdezzel meg, bár ez nem lesz hosszabban a beszélgetésünk témája, hogy hány éves volt ön akkor, amikor ez a bizonyos hasonló történet megesett önökkel. Ez 2016-ban történt, nagy és ez, hú, hány éves voltam ki? 34? Igen. A, nagyapja él meg? Nem sajnos. Nincs már közöttünk. Ön mennyi időt töltött külföldön? Összesen netto? Nem úgy, hát, hogy, hogy maga, maga az egyetemi tanulmányok, mert ugye külföldön végezte el a filművészetit, az kiegészülte egy év tartózkodással, vagy ez négy-öt év körülbelül? Nem, ez egy, ez egy mesterszak volt, tehát erre rövidebb idő volt maga az egyetem, de összesen hét évet voltunk külföldön. Hetes? Londonban. Hetes, hetes uh -huh. igen. Londonban is, és aztán, aztán egy, majdnem egy évet Genfben, úgyhogy és hát igazából az oszkárdi óta szakaszosan darabokban, de majdnem egy fél évet Los Angelesben is töltöttem már Megszületett az unokának a forgatókönyve. Én két dologról szerettem volna alapvetően beszélgetni önnel, illetve háromról, azon kívül, hogy nem győzöm hangoztatni, hogy oda vagyok és vissza. És mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg. Nekem személyesen egyébként a Jordán mondta, hogy nézzem meg, ő az egyik főszereplő, Jordán Tamás. A filmkészítésnek mely műfaja az, amikor folyik a casting? Ha egyáltalán van casting. Na, vagy az ember mindig. fejében ott van, hogy kivel dolgozik. Igen, nem, nem, nem, nem mindig. Tehát van, amikor az ember már eleve úgy ír valamit, ha írórendezőről beszélünk. Én azt hiszem, hogy az egész folyamat során végig pont azt szeretem, hogyha nem minden az én fejemből pattan ki. Ha nem? Azt szeretem, hogyha meglep engem is az összes kollégám Hogyha Ez hozzák a jobbeteket. Kinek a dolga, hogy meglepjen engem? Nem, e tekintetben már ami a szereplőket illeti. A Casting Direktorral dolgozunk együtt a szereplők. Okay, ki a Casting Direktor? Uh, a hívták a Casting Director az unoka esetében. A Irmánról mit kell tudni? Uh, elég sokat dolgozott, például Enyedi Ildikóval is. Asher és a sírmának van köze Aser Tamáshoz? Igen. Van. <laughs> <laughs> Igen. Mondjam is, hogy mi. Igen, egy, lesz. Leánya. És e, az írma... Hogyan egy... kerültünk kapcsolatban a Deák Aserírmával? Tehát hogyan lett a munkatársunk, vagy a barátunk, vagy a fogalmam nincs, hogy micsodánk? Aha. E, hát amikor az ember elkezd egy filmet csinálni, akkor megpróbálja megtalálni azokat a kollégákat, akivel az adott filmen a lehető legjobban lehet dolgozni. És e, nekem volt Aserírmát egy... ismertük, vagy valaki ajánlotta... A, a, igen, ettől többen is ajánlották, én a, a, a, a Enyedi Ildikóval igazából osztozunk egy, egy nagyon kedves kollégán, rendező asszisztens Kolos István, ő, ő az, aki összekapcsolja ezeket a filmeket valahogy, és ő is mondta, hogy Szerintem nagyon jó ötlet lenne az írmával dolgozni, de többen is. Tehát, hogy ez, ez valamennyire így a szakmában fennáll. információkból. nem ismertünk? Ezzel a filmmel nem dolgoztam írmával. Mennyi idő alatt jövünk arra rá, hogy mi egyébként tudunk majd együtt dolgozni? Vagy erre egyetár rá kell jönni? A telefonbeszélgetés ideje elég erre szerintem, mert ez most pontosan így történt, azért mondom. De amikor egy személyes találkozó is van, akkor azért még egyen jobb. Akkor ő elolvassa a forgatókönyvet, vagy mi alapján kezd gondolkodni emberekben? Így van, tehát hogy általában a casting az első között lép akcióba, az összes táptak közül, és nyilván el, elolvassa a forgatókönyvet, és beszélgetünk. A, a rendező karak... mennyi időt biztosít a Rirmának arra, hogy előálljon a nevekkel? Hát ez pff, egy kicsit nehéz megválaszolni. Hónapokat? Vagy, <gül> vagy, vagy egy pár órát? Tehát hát ebben az állt, esetben hogy volt ez? Gondolkodás, tehát hogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor ő, ő, ő hirtelen ír egy listát. Nem is gondoltam, percet, nem, nem, nem, ezért keresztem, hogy mennyi ideje van. A írma kimondottan szereti megadni az idejét a dolgoknak, és nagyon sok opciót megnézni, és, és, és Egy embert javasol, vagy többet? Mindig többet, mindig többet. És aztán a rendezőválaszt, hogy a rendezőválaszt valakivel együtt? Szerintem együtt, együtt, szerintem nagyon fontos nekünk. És elmondja, hogy mi az előnye és mi a hátránya? Vagy mi alapján? Azért nem szeretem eleve a casting kifejezést, mert -e? valami olyan konnotációja van, hogy az ember válogat a különböző színész közül. El. Igazából nem válogat az ember. Én jobban szeretem azt például mondjuk egy Jordán Tamás, vagy egy pogány, Judit, vagy egy hasonló színész legenda esetében. Van angol egy kifejezés, a Screen Test. Ezt uh -huh. nagyon jól kifejezi. Magyarul mondjuk próbafelvétel uh -huh. lehet nevezni. Az ember próbafelvételeket uh -huh. csinál színészekkel azért, hogy meglássa, hogy tényleg valóban és ez az a ez elképzelt választás működik-e? Tehát, hogy ez a színész az-e, az a uh -huh. karakter-e tud-e lenni, akit én elképzeltem, illetve, hogy mit hoz? De ez meg is a történt? Az és uh, így van, próbafelvételeket csinálunk uh, mindenkivel? Nagyon sokat, és még az idősebb legendás színészekkel is. Tehát uh -huh. én az iskolát tanultam Angliában, hogy mindig kell próbafelvétel. Egyetlen kivétel volt most ebben a filmben, Pogány Judit karaktere, akiről nem mondanék mást, mert az egyébként elrontaná a film <gül> Tehát azt kimondottan nem Magán szabad. a a próbafelvételem, mit kell ahhoz látni, hogy az ember tudja, hogy arra a konkrét szerepre alkalmas lesz ő? Azt Na, kell eljátszani, vagy igen, valami egészen tudom. mást? Szerintem ez a legsubjektívebb dolog, és ez az, ez az, amit én teljesen mást fogok mondani erre, mint egy másik rendező, és minden egyes karakternél is ez különböző. Tehát én tudom magamban, hogy De keresek. mi lesz a feladata, ha kell hájnia, elmondja a nemzeti dalt, vagy eljátsz azt a szerepet két percben, mi lesz a feladata, vagy mi volt? Ja, mindig az adott filmből, egy jelenetet kiválasztunk, olyan is van, ö, én is csináltam már ilyet más film esetében, de ö, például a Nemes jeles László, tudom, hogy ö, többször is, hogy, tehát ez van olyan is, hogy az ember ír egy jelenetet külön, ami nem is szerepel a filmben, de az adott karakternek a háttértörténetéből mondjuk lehetne egy jelenet, és akkor azt a jelenetet kérjük a színész. Oké, okay, azt a jelenetet azt a rendező veti, veszi fel, tehát ott konkrétan személyesen találkoznak? Én szeretek személyesen jelen lenni, nyilván amikor mondjuk egy szerepre ezer embert megnéz valaki, akkor nem lehet az előszűrésben is már részt venni, tehát akkor csak a direktor van ott, de ez, ez most nálunk nem fordult elő, én mindenkit ragaszkodtam, hogy én személyesen is lássak. Azért is, mert ilyenkor az ember nem csak azt teszteli le, vagy nem csak azt próbálja ki a próbafelvételen, hogy mit csinál a színész a kamera előtt úgy a légüres térben önmagában, hanem a közös munkát, hogyan tudok beszélgetni vele, hogyan reagál egy instrukcióra, az történik-e, abban az irányban mennek-e a dolgok, amit én erőnyösnek látok. Tehát a közös munkából egy kis ízelítő, és szerintem ez talán a legfontosabb része. Amikor kimondja, hogy igen, akkor az igen, tehát aztán később ott már nincsere? Annyira sok szempont van, színészek ráérése, lebetegedése, tehát, hogy mi mindig úgy, vagy én mindig próbálok úgy hozzáállni, hogy igen, hogyha valakire azt mondom, hogy igen, akkor ez általában egy viszonylag hosszabb típródás után történik meg, de akkor már biztos, és akkor beleszól az élet még számtalan módon, tehát ez előfordult azért, szerencsére most a főbb szerepek esetében az unokánál nem, de, de van ilyen, hogy fel kell készülni B-opcióval fejben, mert Ha a serírma nincs, akkor meg van lőve? Hát Tehát e, úgy értem, hogy nincs asedig ma, és nincs más dolgozni. se. Tehát, hogyha ezt saját magának kellett volna megtennie, képes lett volna -e rá, vagy az önmagában annyi idő, vagy nem is idő, lehetetlen. Számomra lehetetlen. Tehát, hogy én, én, nem, én nem hordozok egy naprakész katalógust a fejemben az ország összes színészéről, és különösen akkor azokban az esetek mellettem volna meglőve, amikor olyas valakit kell fellelni, aki nem egy ismerte barc, vagy uh -huh. akár még színházban sem, nagyon láthattam volna uh -huh. az elmúlt években. Tehát a, a casting direktorok és az írma konkrétan nagyon sok, sokat járt, és jár színházba, folyamatosan látja a különféle munkái miatt. Is. A Jordan azt, mondta, azt mondta, hogy abban a körben, amit ön választott, azok számára ön hihetetlen élményt nyújtott. Nem csak azért, mert szerepelhettek, nem csak azért, mert méltó szerepet kaptak, hanem, hogy egymás társaságát ez a korosztály úgy élvezhette, ahogy ezen a filmen kívül szinte meg se tehetnék. Uh, amikor ne írjuk le a jelenetet, amikor egyszerre vannak jelen, az 8-10 ember körülbelül, nem? Tehát nem olyan kevesen. Tehát abban a körben, abban a pszichodráma körben hányan vannak? 10-en hát az, ne, az nem kevés. Igen. Az nem kevés. Hihetet. Tehát azt kell, hogy mondjam, nem mondom, hogy tökéletes munkát végzek, mert úgy, azt tanultam otthon anyukámtól, hogy olyan, hogy tökéletes, nincs arra csak tökélet, tök, ö, ö, arra csak ö, törekedni lehet, de, de fantasztikus volt. Ugyanez a helyszínekkel, a helyszínek is vannak választói? De természetesen, ezen adásul több kollega is dolgozik, nem csak egy. Ö, a de, lakás honnan de, lett? A melyik lakás? Hát ahol zajlik, ahol a Jordán lakik. Igen, papus karakterű lakása, az volt az egyik legnehezebb. Mi tudtuk, hogy körülbelül milyen fajta hangulatot szeretnénk, és hogy milyen, milyen cselekmény, milyen mozgást szeretnénk belevinni. Tehát egy körbejárható lakást kerestünk. Nagyon sok paraméterünk volt erre, és hát igazából volt eleinte olyan terv is, hogy megépítjük díszletként, mert annyira megkönnyítette volna magát a forgatást, hogyha nem, nem minden fal uh, van kőbevésült nekünk, hanem néha egy kicsit csalhattunk volna, és mozgathattunk volna bizonyos falakat, de ezt ez nem történt meg. Uh, úgyhogy egy, egy lakást találtunk, majd elveszítettük, majd helyette egy nagyon hasonló. Helyett egy kellett, a 8. Uh, Ez a nyolcadik kerületben volt a... Uh, na, most eztán jól nézünk ki. Hát nincs akkor a jelentősége, nyolcadik kellett. Okay. De egy nyolcadik kerület szélén egy. Ez egy, egy mekkora a költségvetési film? Uh, majdnem az egy milliárd uh, környékét súrolja. Uh, Amúgy meg könnyen beleegyezett? Hát voltak uh, különféle egyezkedések arról, hogy mikor mehetünk oda, és a pandémia is uh, beleszólt, és volt úgy, hogy elveszítjük a helyszínt, volt úgy, hogy na, mégis mehetünk, tehát izgalmakat okozott a dolog, de ezt te megoldottuk. Hány napos forgatás volt? A Momén? Nem, összesen. 41 napot forgattuk. A sok? Tényleg. Szerintem egy átlagos magyar filmnél talán egy pár nappal több is, de uh, szerintem ennyi kell. Tehát, Utóforgatás? két órás film kijöjjön, az mennyire, egy... mennyire szabdalta szét a Covid magát a forgatás vagy egyáltalán nem? Viszonylag egy blogban tudtunk dolgozni, tényleg ilyen helyszínek ráérése miatt, meg színészek ráérése miatt kell mindig variálni, és emiatt a forgatás vége felé voltak olyan napok, amikor leálltunk néhány napra, majd újra találkoztunk, és aztán egy pótforgatási forgatási napunk volt a rákövetkező nyár elején. És eljutottunk, hát ugye, ez, a, ugye szó volt a szereplőkről, szó volt a, a a helyszínről, ami a filmben egészen magával ragadó, amit egyébként már a legelején említettem, amikor elkezdtünk beszélgetni, az ugye a szeretet. Uh, amiről szól és amitől ez a film mindig látható lesz mert nincs neki semmi olyan aktualitása ami fölött egyébként szerintem eljárhatna az idő beleértve, hogy maguk a, a, a korosztály a, a nagyszülő korosztályáról bizonyos mértékig kegyetlenül azt lehetne mondani, hogy már most eljárt fölöttük az idő, tehát ennek 10-20-30 év múlva nem lesz jelentősége. Azt hmm. pedig, hogy ezek az unokázós bűncselekmények egyébként léteznek-e vagy sem, annak a jelentősége kicsi, hiszen ez maga az apropó. A forgatókönyvet is ön írta, ha jól emlékszem. Igen, együtt írtuk Ninával a feleségemmel. Társíróm volt ebben a projektben, meg hát még Sokan belefolytak. Ebben. Az ön felesége az egyébként valamilyen magánéleti státuszban volt akkor, amikor az esemény megtörtént? Nem tudom, hogy ezt értem-e pontosan. Ezt, hát akkor, amikor, amikor ön 30 valahány évesen sem átesett ezen a kanyarón, ami a nagyapjából történt, akkor már pár kapcsolatban volt-e a mostani feleségével? Ja, természetesen, igen, igen. igen. Magyarulja ezt végigélte maga mellett. Igen, igen. Ez egy tízes gálánt öntízesre viselte, meg annak idején? Nem, nem, azért nem. Tehát ugye az, az, az, az, az, az, az, az, igazából a hosszantartó hatása volt számomra az érdekes, tehát hogy mennyire zavart és nem hagyott nyugodni a dolog. A, a... Akkor erről minden a beszámolt az akkori párjának, aki most a feleségű? Nem, mondom, nem volt ez egy ilyen napi szintű dolog, tehát akkor, amikor történt, amikor megtudtam, akkor egy-két napra nagyon fölhúztam magam rajta, és utána inkább azon lepődtem meg, hogy velem maradt ez a, ez a, ez a dolog. Mennyire rázta személy... meg a nagyapját? Hát őt viszont eléggé. Hát, hogy ő, ő rajta vettem azt észre, hogy rohamosan rosszabbul lett szegény, amikor, amikor ez megtörtént, akkor ugye nyilván szégyeli az ember a dolgot. Próbálja lerázni, valahogy elhessegetni ezt, hogy átteresztettek. Ennek akkor mi baja volt? Tehát mit hazudtak? Nem én voltam a csali. Nem én voltam a csali. Apukám nevét szették ki belőle valahogy. ugye filmben is látható, hogy nem nagyon kell információval rendelkezni a csalónak. Tehát az is unokázós volt, hanem fiús? Hát akkor mondjuk így, igen. Jó, nincs jelentősége. Um, mennyivel 5-6-7 év körülbelül ennyivel később kezdte elírni, vagy közvetlen utána rájött arra, hogy ez film történet lesz? Hát 2016-ban történt az eset, és 2019-ben kezdtük írni a filmet belőle. Könnyű volt? Nagypapám 2017-ben halt meg. Uh, nem mondanám könnyűnek, nem, nem. élvezetes volt sokszor, sokszor nehéz volt, de, de szerintem ez, ez, ez ennyire nehéz kell, hogy legyen. Azt, hogy ez a szeretetről fog szólni, az nyilvánvaló? Számomra igen. Tehát, hogy én, én, én azt gondolom, hogy én valamit képviselek a, a filmjeimmel is talán, ami a, talán még egyet kiebb is nyitnám, hogy nem, nem is a szeretet, hanem az, hogy az, hogy jó embernek lenni, meg, meg szeretni, meg tehát, hogy ezeket a klasszikus értékeket előtérbe helyezni, nem balekság, nem hülyeség a mai világban. És az, hogy az öregeket, akik fölött eljárt az idő, ugye mondta az előbb, nem, nem, őket nem szabad leírni. A fölött eljárt az idő, ott azt, azt érzékelni kell természetesen az idézőjelet. Világos, De hogy pont ez a lényeg. Elég, hogy, de hogy saját er magáról gyakran így is beszélnek, mint is. akik már nem számítanak. Igen, tehát hogy de igenis számítanak, és nem szabad őket leírni, és, és, és nem, nem feltétlenül balek az, aki jó ember akar lenni ebben a világban. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem csak az az érték, hogyha minél rafkósabban, minél ügyesebben megoldjuk okosba a dolgokat, hanem, hanem az is, hogyha egész egyszerűen próbálunk valamilyen erkölcsi normalitás talaján maradni az életben. Tehát ne, a, a cinizmusnak a, a, a, a tagadása tulajdonképpen, erről, erről szól nekem az egész valahogy. Az eredeti történetnek volt-e olyan katarzisa, mint amilyen katarzisa van a filmnek? Természetesen a szóátvit értelmében a kettőt nem lehet összehasonlítani. Ö, számomra nem volt. Nem, nem, nem. Tehát nincs az életben mindig olyan jó megoldás, ezért is keresem, vagy ezért szeretem a, a, a filmeket nézni is, meg, meg én mindig azon agyalok. Mindig azon agyalok, amikor így belém ragad egy történet, és általában valamilyen igaz történet, vagy valamilyen valós kiindulási alapból szoktam elkezdeni dolgozni, és mindig azon agyalok, hogy mi lehetne ennek, mi lehetett volna ennek a dolognak a katartikus, megoldása, milyen lehetett volna a, a, a, az, az elégtétel, a, a nemes-bosszú, tehát, hogy valahogy mindig ezeken jár az agyam, hogy, hogy, hogy lehetett volna szép, nagy és, és maradandó végen. Ez szép, Törénye. nagy és maradandó. Mennyiben tartozik ön a lépcsőházi effekten rendelkező alkotók közé? a szónak abban az értelmében, hogy kész van, és akkor utána, amikor beszél a fiával, azt mondja neki, hogy de azt ott egyébként ma már másképpen csinálnám, vagy ilyen nincs? Nagyon sok ilyen van. Tehát uh, nyilván mindenből tanul az ember, amit csinál. Egy csomó döntés, amit meghozunk a filmkészítése során, az reakció valamilyen váratlan helyzetre, és e, igazából az a legnagyobb feladatom rendezőként talán, hogy úgy terelgessem a dolgokat, hogy ezek a váratlan helyzetek, és ezek az arra adott reakciók, ezek mindig inkább egy kicsit javítsanak a filmen. Annak idején a Magyar Rádióban engem arra tanítottak, és többé-kevésbé talán sikerült, leginkább László hogy ezt, hogy nem az a fontos, hogy én jól érezze magam, hanem aki hallgat, aztán később aki néz, az jól érezze magát. evvel együtt? vagy ennek dacára, de inkább evel együtt gondolom, hogy önnek nagy élmény lehetett az, hogy ahogy azt a Jordán közvetítette, nem egyszerűen filmélményt biztosított a nézőknek, hanem a benne szereplők is egy olyan kollektívát alkottak átmenetileg vagy tartósan, ami nekik nagy élmény volt a forgatás idején. Ez nem mindig adott, illetve egyáltalán nem biztos, hogy egy filmnek a szükségszerűségge, vagy vele járója kell, hogy legyen. Az én eddigi filmeimben szerencsére a színészekkel mindig sikerült egy ilyen jó munka kapcsolatot létrehozni. Ő jó hangulatot teremt munka közben? Tehát nem, lehet, nem kiabál, nem, nem feszült. Nem feszült. Törzőzik, tehát nincs, nincs is értelme. Van, egy, van egyfajta játékosság, ami muszáj, hogy ott legyen. Ezt például ami... tanítják? Hát én, én, én ezt tanultam is, igen. Tehát ő, voltak, voltak olyan mestereim, akik szintén fontosnak tartották ezt. De hát ez egy közös játék. Tehát hogyha nem, hogyha nem játékos, akkor tehát hogy várhatjuk el a, a nézőtől azt, hogy, azt, hogy élvezze, hogyha, hogyha mi sem élveztük, miközben csináltuk. Tehát hogy ez, ez szerintem egy nagyon fontos eleme. Nyilván egy elég kemény munka is ráadásul. Tehát azért a 12 órás műszak az az alap, mondjuk egy forgatáson. És azt gondolom, hogy hogyha nem körülbelül azon dolgoznánk, hogy jó kezdünk is legyen közben, akkor ez meg is látszana a vászno, hogy, hogy hogyha szarhangulatban csinálunk valamit már elnézést. Gratulálni szeretnék még egyszer. Nekem nagyon nagy élmény Egy volt, szépen. és sok sikert kívánok az, a továbbiakban is ehhez, is örülök, Köszönöm hogy megismerkedtünk. Mikor látom legközelebb majd a filmjét? Hát ezt a mostanit tessék elmenni megnézni a moziba, amíg még lehet, mert utána sok ideig nem lehet majd látni, legközelebb majd ö, hosszú hónapok, vagy akár egy év múlva lesz streaming és, és, és televíziós bemutatója, úgyhogy most lehet még éppen látni, és nyilván egy film két évig tart, úgyhogy vagy, vagy alsó hangon, tehát szerintem a következő nagyobb lélegzetű alkotásom az ilyen minimum 2024-ben lesz majd látható, addig megdolgozunk rajta. Annyit még elárulok önnek, hogy fogalmam sincs, hogy hol van, de ha csak az ablakokat nézem, akkor azt is képzelhetném, hogy ön nálam van, ami egy kicsit furcsa lenne mondva, hogy mit keres az én lakásomban, mert magának az ablaknak az elosztása, az kísértetiesen hasonló ahhoz, mint ahol én lakom. De a háttér nem. Ez egy Skype háttér, sajnos csalódást kell, hogy okoznak, de valójában nem, nem ott vagyok, ahol... Ez azért volt gyanús, mert egyébként az arca úgy ég ki, hogy az egy ilyen azért, green vagy blue box ízét kelt, akkor ezek szerint ezt jól érzékelem. Jó, rendben van, akkor lehet, hogy mégis az én van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, és köszönöm őszintén örülök az apropónak. Viszont hallásra, viszont látásra. És... Dek Kristófot látták, és hallották. Nem ezt. Nem is ezt. Zárózenét keresök. De lehet, hogy nem találok. Jó, akkor nem keresek. Akkor ez lesz a zárózene. 06171242 712 42 minden nap kísérleti műsor, a mindennap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap csütörtökön hat után, de még 7 előtt találkozunk, A minden igaz fél 8-tól Hajnal Miklós, 8-tól Györgyavics Benedek, fél 9-től Füjes Balázs 9-től pedig kis Anglus lesznek a vendégeim, Holnap tehát összesen nagyjából 40 percünk lesz az akármire, Ma ennél több volt, tehát minden napra nem lehet széken igen, jó reggelt! Jó reggelt, imányok! Bocsánat, csak lemaradtam az interjú elejéről, vagy volt egy kis technikai hiba, ott nem hallottam, hogy milyennek a filmnek a unoka, az unoka. unoka. Nagyon szépen köszönöm! Nagyon szívesen! Köszönöm. Azt kell mondhatja el az ember azt, hogy többé-kevésbé, de inkább többé sikerült elmondania azt, amit előre leírni nem lehetett. A mai ilyen volt. Ha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Ha az utolsó volt, hát akkor ami rajta a múlott, azt megpróbáltam. 061-712-42 először. egy zene, hogy pozitív legyen a kicsengés, vagy legalábbis ne negatív. De az már nem biztos, hogy végig megy, hogyha önök nem telefonálnak. 5286 új fertőzőt, 132 ember halt meg. Egyelőre azért a teljes fellélegzéstől viszonylag távol vagyunk. 4463-an vannak kórházban és 170-en vannak lélegeztetőgépen. Everybody's talking about nuclear powers and acid showers. They desecrate the world and they bring down towers. There's Afghanistan, India, Pakistan. Wish the world would just understand. Sweet yeah. Lord, can help us show the way to a brighter Saya temukan sebuah lorong pada kentara mama selalu mungkin mencapai impian dan 1 712 42 másodszor. Ja. 712.42, senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk a két időpont között. Döröpont, Fiala Janos, a nevem, gmail.com. Vigyázzon a paukra, viszont hallásra, viszontlátásra. What I'm saying, man. Yeah, so let me I hear know. you say Give me some chance, come on, give me some chance, come on, give me some chance, go oh. that's what I'm saying, man. So let me hear you say Uh, jó, est. Uh, jó est, jó est, jó reggel. Uh, mi ez a zene? Ez a, az, hát igen, ez, ez, ez, ez... Ezt kérem Alásson, a Give Peace a Chance, okay, Featuring egy the tán. Voices of Asia. Ez uh -huh. egy John Lennon összeállítás. Maga a lemez. Featuring the Voices of Asia? Igen. És like, uh, John Lennon. Tehát igen. EMI, Peace, Love and Truth. Oké. Okay. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Az mindig jó, hogyha visszakérdeznek filmre, névre, mert akkor az felkeltette az érdeklődés zenére, hogy ki az előadó, mert az is tetszett, meg a Szati a legelején. Most már tényleg viszontlátásra.